«Цікаво, виключно цікаво. Що тоді?» – пожвавлюється Погаюк. «Багато ж розчарованих, кажуть, побачили криваву собачість за райською мовою, як ваша». «Що тоді?» – я скажу, – спокійно відповідає Владислав. «Станеться, як з альпіністом. Де прямовисна скеля нависочила, неможливо для висходу, тоді від неї набік і шукають зручнішого доступу на гору до незмінної мети». «Подібно зробимо». «Однак пора нам розійтися до наступної зустрічі. На пункті 6 – звичайний час. Стежити гостро шкідливого музиканта з іншими. Нагоду вжити. Вибухівку передам, як сказав», – досправувався Борис. Відходять пари в протилежні напрямки. Відпоручні розмислюються над небезпекою. «Їм надто грізною, щоб зневажити». Небезпекою від можливості попасти туди, де кроки мільйонно кістки носять. Погаюк. Почув? Чого нам життя скаптурювати під кригу в приполярному гологу, га? Хоч тут солодко грали на дві червоні сутілки. Сто чертів. Набутиць. Нема дурних. Нам слід обстроїтись, певно, про свинячий випадок. коли б попалися – «Під інвестигацію, гляди і пам'ятай. Ми пожежного вибуху з бензиною не ладили. Їзики сказали за відбіжця від Радянщини. Тому прибув прибувцеві гнилому з Венесуели. І він з п'яними компанійцями скоїв вибух під кімнатою музички. Погаюк. І тепер остережимся. Коли дадуть заряд, так можна витягнути часть механізму і сховати». «Як доказ для слідчого, пригадячому звороті справи, що ми зумисно відбочили від мардерства. А якщо доручить зарядькому другому, то ми що? В стороні. Згода?» «Набутиць. Ще яка? Повна. Чого по-слячому пхати голову в свою погибель?» «Погаюк. Гляди. Домовилися. Бо щоб ми за платню, як сльози старого облізлого кота, накладали своїми башками...» Хай хтось. Для двох других розмовців призначалася зустріч теж на точний час, але з бесідою короткою і зовсім відмінного роду. На безлюдній, неосвітленій дорісті, недалеко від пам'ятника визначного мужа з городської минувщини. Звідти відділився ніби тінявий силует високого і стронкого чоловіка з різкими обрисами уніформованості. Владислав спитався згідно з умовою, як ніч, і, почувши належну відповідь без місяця, вривчисто, поговорив. «Вам небезпека!» Музикант-паладюк Грінер проступає своїми нотами в видавництво, що держить косий зв'язок з особами, причетними до слідства про наркотичний трафік. Тут бродить і розглядається. Ми, як і ви особисто, під важкою загрозою. На всякий випадок слід робіть обережно і скоро, додав Борис. Можна обрамувати впримішаність, от до якогось мордерства, навіть підкинути в його кімнату речовий доказ. Зробиться, згострено промовив мундирований, стоячи непорушно, мові сам пам'ятник. Наступна зустріч, цей час, точка 4. Повідомив диктуюча Владислав. Про зміну протелефоную на дім, як умовлено, з вулиці. Розійшлись. Їх побіжна розмова з чорного прицілу обернулася для Паладюка великою бідою, навіть на межі загибелі, без підкладної вибухівки. З нею невдача від поручних. Підсумок склали самі орудувачі. Тут забезпечено, як на крицевий закрут, стверджує Владислав. Канальський робот діє на вірняка, бо пікається його ребра, а два партійні м'якотільці – непокладисті. Я теж не довіряю ні на цаль. Бачив, очі в них прокисли, могоцтом политі, коли згадалися про влаги якогось демка. А чого хочуть? Їм титул барона дати? Всі ми в ризиках. Заради успіху, для найбільших речей.